Salmul 117 al Balaurului Doamne, Balaurul celor roșu asupra noastră a venit și șapte capete cu șapte coarne din țările noastre prin silnicie și-a întocmit. Doamne, Balaurul celor roșu ca te-a pândit, fiindcă știa că pentru păstoria neamurilor în lume ai venit. Doamne, Balaurul cel roșu, arhanghelul Mihail, cunjerii săi l-au biruit, și loc în cer pentru el și îngerii lui nu s-a mai găsit. Doamne, Balaurul celor roșu, înșelătorul și mincinosul lumii, cu îngerii săi din cer a fost aruncat, și fiindcă părea pe oameni, tu l-ai îndepărtat. Doamne, de Balaurul cel roșu, Puterea și mântuirea ta ne-a scăpat, iar stăpânirea ta și împărăția Dumnezeului nostru peste tot s-a așezat. Doamne, asupra balaurului cel Roșu, prin jertva ta, biruința ai câștigat și prin mărturia noastră, sufletul nostru ție ți l-am dat. Doamne, balaurul cel Roșu pe pământ cu mânie coborât. Și cu veninul urisa pe mulți au omorât și a înșelat. Doamne când balaurul celor roșu pe doamna Îngerilor a prigonit tu puterea și aripile de vălturi ale Îngerilor ei dăruit. Doamne când balaurul celor roșu asupra mării luminii, râul hurelor al sectelor, a zvârlit Din pământul cel sfințit al țării tale, de biserica cea ortodoxă străjuit, cu răbdarea ta le ai stârpit. Doamne, balaurul cel roșu, războiul mâniei sale cu noi l-a pornit, dar mărturia ta în mintea biserica și țara noastră nu le-a cântit.